Hallå, hallå, hallå, kan du vara lite tystare? Va? Men räcker de, inte med en vanlig hammare för att slå i en enkel spik till tavlan? Nej alltså jag måste få fast den här tavlan, alltså det är ju, jag måste jag, göra jag, det här. Det är hela att huset skaka, jag kan inte lyssna på Radio Pleppo som börjar nu. Jag, jag vill skiljas från dig, du är, du är en opraktisk idiot som inte klarar av det enklaste satiusen. du är Och välkomna till Radio Pleppo Programmet som varken innehåller svordomar Eller sarkasm Och det är väl därför som Radio Pleppo är så jävla bra Ja, och med Ted och Kai mm. Och vi kommer precis hem från Lopp och där har vi fynda som vanligt. Loppisar är som så bäst. Man hittar saker som man inte hittar någon annanstans. Och köper saker som man inte visste om att man behövde. Som till exempel den här indianskruden. Jag har alltid velat ha en sån. Och för bara 30 euro så, den var ju oemotståndlig. Ja, den är så fin. Mm, jag ska sätta på den nu. Ja, och vi har en hel hög med saker här som vi har köpt. Här finns färgglada band. Glittriga pennor som vippar och zippar. Askar i alla former och färger. Och någonting som både ser ut och som mm. Och jag köpte en sån här grej som man liksom kan skruva upp så här Och, och, och sen så köter den sig själv då att den låter som ni hör Och, och så har man det på bordet Snärt lite, mm. men det allra bästa ändå Och som jag har letat efter i hela mitt liv Och äntligen hittat Middag med Temoselänne Alltså är det som en film det då eller, eller vad, vad Nej alltså jag ska äta middag på riktigt med Temoselänne Min hjälpte från när jag var liten Alltså, det är ju en, en helt vanlig lapp som det står Good for one dinner with Temo Men alltså, det här är ju helt uppenbart någon som har gjort den här hemma för att lura någon idiot. De har ju skrivit Temo med ett e. Men jag ska på middag med Temo Selänne. <laughs> Kai, hur mycket betalar du för det här? 200 euro, men det ska du kita i. Jag, jag ska på middag med en legend inom finsk ishockey. <sighs> Okej, okay. men hej, titta här. Längst in i högen, vad är det här? Alltså, ha, ha, har du köpt det här? Det har nog inte köpt något så här fult ännu. Det är ju som en oljelampa eller någonting Det är eller? shit, dammig och ful Men, ja, men sådana här kan ju vara värda pengar Alltså, mm. finns det något årtal på den? Ja, jag ska putsa av den och se här oh. Va? Vad var det där? Det kom från lampan <laughs> Det låter Den skakar Gnuga <laughs> fort här. ja. Ja oh. Vad händer? Oh. Holy shit, vad är du för något? Yeah. Uh, Hej, uh, jag ska behöva lite sån här um, hjälp. Äh, ja visst. Uh, jo, uh, uh, det är så den, att jag och några par tre ska ha en sån där um, fest sen ikväll hemma hos mig. Och vi hade nu tänkt köra så där rätt och um, um, lite öl, lite starkare, lite chips. <laughs> ja du vet ju det, är, um, lite timon, lite pumba. <laughs> ja. Mm. Jo, no, då saker med den. Uh, vi ska dricka lite... Äh, kaffe också äh, Och då ska jag behöva lite mm, Hur ska jag säga det Jag ska behöva lite Något att doppa då Alltså lite mm, Hardcore-bullar Har ni det äh, Alltså dopp och bakelser Har vi ju förstås jo, jo, jo, Men det ska vara lite mer sådär mm, Hardcore-bullar Ja, alltså om du kommer med här Domino det är ju något av det mest populära till kaffe Jo, jo, Och jo, men hej tjejen, kul cool, um, Hur ska jag säga det här, men alltså mm, Domino de är ju liksom Mera här kafferedd på gamla kärringar Men, men, äh, inte de hardcore inte. Alltså, hur menar du riktigt med hardcore? Ja, men alltså, du vet liksom Alltså, inte så piu, Alltså, helt rakt på sak Hardcore, bolla Ja, nå, vi har ju de här äh, Boströms rulltortor och kanelsnäckor. Och de är bakta idag. Och så alltså, vännen, vi... vännen. Äh, Huskar jag nu? Alltså, jag ska ha fest. Fattar du? F-A-S-T. Alltså, inte någon jävla föräldramöte. Det är säkert ilta, vet du. Helt umperi, -umperi. Mm, Du vet, och anta, anta, anta att du skulle ha en sån där fest. Du vet, inte skulle du ju täcka bjuda på kanelsnäckor. Det skulle vara hardcore bulla förstås. Jo, äh, men... Tyvärr tror jag inte att vi har uh, hardcore-bullar, då. Ja, jag fattar, ja. No. Om inte går det att beställa säkert heller. Nej, nej, för så skulle det gå att beställa. Jag är ledsen, mm, faktiskt. Ledsen. Ja, Nå, no, in, in, in, inte det nog. Men mm, jag skulle i alla fall behöva mjölk till kaffet. Han är sån där extrem rasvatondiskomajt. Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 15. När korståget kom till ön. På den lilla ön Ayabaya försläppte bara hedningar. Jump, jump. Befolkningen tillbad hedniska gudar, offrade jungfrur till höger och vänster och drak drack litare vis med tequila. Kalima. Kalima. Kalima. Plötsligt hördes ett ljud i fjärran och folket råkade i panik då korståget närmade sig. Alla hedniska gudabilder gömdes omedelbart undan, jungfrurarna offrades på tystare sätt och tekillan grävdes ner. Korståget stannade och kungens främsta korsriddare, Rickard Leijonkärt, stack ut sitt tjäggiga ansikte. Här luktar hedningar. Öns överstepräst, DJ Singapore, bedyrade att folket var gudfruktigt och att här varken tillbads hedniska gudar offrades jungfrur eller dracks tequila. pekade på ett kvarglömt altare fullt med pentagram, svarta ljus och droppande gethuvuden och krävde en förklaring. Överste prästen började förklara att det var en installation sponsrad av kulturfonden men avbröts av ljudet av en avlägsen jungfru som offrades. Rickard Leijonkärt hade hört och sett nog, drog sitt svärd och började klyva människor till höger och vänster. Människorna skrek och vondades, ty nu var goda råd dyra och något måste göras. Plötsligt fastnade Rickard Leijonkärts vilda blick på en underskön ljungfru som just höll på att offras och han blev omedelbart kär och kärleken var så stark att han glömde sitt uppdrag och omedelbart ville ställa till med bröllop. Korståget åkte vidare utan Rickard Leijonkärt som gifte sig på det hedniska altaret. Plötsligt anlände kungen på sin skräckötla och skrek att Rikard för var en svikare och en hedning och att han skulle straffas hårt. Men korsriddaren hörde inget av detta, ty han befann sig i pökhuddan och fullbordade sitt äktenskap. Kungen fick en hjärnblödning och ramlade av skräcködlan som löpte amok och dödade alla på hela ön innan den träffades av en komet och dog. Kvar fanns endast en jungfru och hon offrade sig själv eftersom hon var rätt blåst. Men vad hände med all den nedgrävda tekilan? Spanjorar grävde upp det, seglade i fyllan och hittade Amerika. Edeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Samtidigt i Lönneberga. Här nu på, vänner, så ska jag för er berätta... Nej, Alfred! Ah! Om en dräng vars tålamot tog slut för länge sedan Alfred, vad tar det åt dig? Ah! Han hittade geväret, gjorde slut på alla barna Du och jag, Alfred, minst dunte Alfred, Alfred, ah! Sen så var det bara krösa Maja kvar Ja, du krösa Maja, nu är det bara du och griseknoa kvar Alfred, du luktar sprit, lämna oss i fred Jag är fattig bondräng, men jag lever Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai, och vi gnuggade en lampa vi köpt på Loppis, och ut ur lampan kom... Ja, alltså, vem är du riktigt? Jag är anden i flaskan! Vitsi var länge sedan jag var ute senast! Wohoho! Vänta nu! Äm, äm, äm, äm. Jag ska ju säga någonting! Er vilja är min lag! Lol, det låter så gammalmodigt att säga så, men... Alltså, är du en äkta ande? En sån som din hade? Alltså, uppfyller du önskningar? Nu no, inte. Det är ju så märkvärdigt som det låter. Mm. Jag bor där inne och det är nog helt jäs. Yes, rätt bekvämt. Jag mesta. Mm. Ja, och sen kommer jag ut och uppfyller lite önskningar då då. Mm. Men alltså, har du alltid variande och alltid bott i den där flaskan? Nej, nej, alltså, jag har sysslat med mycket i den här andejotton. Det är nog bara en sån ett tillfällig grej. Annars har jag tänkt att jag skulle bli statsvetare. Hmm. Jag får fem veckor sociologi till godo för det här andejobbet. Hmm. Ja, Jag så har jag ju ett radioprogram. Ni kanske har hört det här andenoir-laget. Och det är nog för att få in lite extra cash och dem. Ja, så alltså, du är som inte ande på heltid? Alltså, jag har alltid trott att det är sånt som man föds till. Blir det som någonsin ensamt inuti flaskan, tycker du? Nå no, ja, visst, visst, men jag chattar nog ganska mycket. Vi har som ett sånt där intranät vi andar, där vi bloggar och skriver debil. Jag brukar nog diskutera mycket med andra andar om, om vilka önskningar som är uppfyllda och, och vad de sysslar med. Och, ja, sen ska jag nog erkänna att jag kollar rätt mycket på porr. Så Sådana persiska lampor, ni vet. Ja, så alltså inoljade jag och, och sesam öppna dig och Alibaba och de 40 rövarna. Och, ja, det finns ju inte så många kvinnliga andar. Så ja, man tar ju det som finns. Ja, tänk det. Jag, jag som inte ens trodde att andra fanns och så är det så där vanligt. Men är som, är som vår vilja din lag nu då? Ja, alltså får vi som önskningar. att Får vi önska vad som helst? H hur många önskningar får vi? Nå, tre önskningar är ju det där vanliga det där. Alltså tre på var? Nej, nej, alltså, alltså, sorry nu bara, men alltså det blir tre tillsammans, så, så är det nu bara. Nej, inte har vi ju hur mycket resurser som helst ändå. Okej, Jaha. men mm, Kaj, nu måste vi fundera noga här. Ja, nu kan vi ju inte bara välja vad som helst, nej. nu ska vi riktigt som, ta ut det mesta möjliga i det här. Ja. Uh, ni, ni, ni andra får lyssna på en låt så länge. Ja. Här kommer Pippi Longström, tjolla hopp, tjolla ej tjolla hopp dag Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag Det är jätteenkelt Annika, här är min livrem Och så spänner du åt så här, så ådrorna syns och sen är det bara att eh, Tommy kommer hjälpa till här. Och pippy, dina väggar brinner. <laughs> Oj, jag är uppe på taket. <laughs> Tommy, din lilla junkie. Annika, hur känns det? Annika? Eh, och nu får Annika säger någonting. <laughs> Säg Annika Här snarta Pippi långstrump kokain, heroin, hålla hoppsan sams. Annika Har du sett min spruta Den är krokig, vass och rostig Hej, två du på köpet, kula hopp, kula hissan sams. Här kommer Pippi långstrump kula hopp, kula ej kula hopp, kula i kula hopp, Du sa att man fick önska vad som helst Jo, ja men alltså Jag kan ju inte göra det till Jedi Masters <låder> Lol, det är ju från en film <låder> Vad är det för vits att ha tre önskningar Om inte man kan få det man vill Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och, Kai, och äh. vi har hittat en ande inuti en flaska Som vi köpt på Loppis Och nu får vi önska tre saker Och det här är svårt för det finns ju så mycket Man skulle vilja önska sig Ja, ni ska nu tänka till ordentligt mm. Alltså, vad ska vi göra? Om inte vi kan önska oss till Jedi Master, så vad är då det näst bästa? Nå, egentligen så borde vi väl önska någonting som skulle typ vara bra för hela mänskligheten. Åh, vad trist det. Mm. Men om mm. vi använder en önskan till det, så då blir det ju sen ännu kvar en på var för oss själva efteråt. Mm, Nå, ja. No, Nå, okej. Okay. Någonting bra för hela mänskligheten då. Vad som helst, säg någonting. Jag önskar fred på jorden. Som ni befaller. Man lägger, man lägger, alltså, är det fred på jorden nu då? Sådär bara. Jo, jo, jo, fred på jorden, helt på nacke. Sätt på tvn bara så får ni se. Här är en extra sändning för tvn ut med anledning av att det nu är fred på jorden. Statsminister Vanhanen kommenterade, vitsivakiva ändå. Och lämnade alltså 30 döda barn. Slatan meddelade alltså att han kommer att spela ikväll. Och så utrikes, fred på jorden. Levde plötsligt. Göran Persson fattar ingenting, men kungen är glad. Det är nämligen... This is a CNN special broadcast. Peace on earth, lol. Wow! Det verkar ju faktiskt vara fred på jorden. Och så har vi två önskningar kvar. N nu vill jag önska. Jag önskar att jag hela mitt liv ska kunna få pengar i överflöd på enklast möjliga vis. Som ni befaller. Möllerkott, möllerkott, klappar! Yes. Hur De... får jag mina pengar? Ted, din formulering var kanske inte så smart ändå. Att Vadå? Åh, det... Oh, det bubblar i magen. Uh, uh, Vad är det som låter? Ursäkta mig! Ted, är du okej? Okay? Ah. Ted, hur mår du? <här> okej, okay, uh, nej no, men det... Uh, Nå det är väl ännu en önskan kvar och den är min. Jag önskar att jag skulle kunna flyga, men jag vill också kunna landa. För jag vet hur ni andar brukar bokstavsknulla er till hemska konsekvenser om man inte uttrycker sig korrekt. Som ni befaller, mullakar, mullakar, kläppar! Jaha, vad vitsig. Jag har vingar! Var är mina armar? Ja alltså, inte kan man ju flyga utan vingar! Det måste du ju förstå! Mm. Men jag ser ju inte klok ut! Ähm, Kai, hade du önskat en? Men vad har du gjort? Du ser ut som världens sämsta ängel! En ängel med fucking hoppar! Chefen, Jag ville bara kunna flyga, men så fick jag kråkvingar! Ja, nu som helst så har vi ungefär 300 euro i mynt till wc de är sen helt kletiga så jag vägrar att plocka bort dem därifrån. Ja, men nu har ni fått era önskningar. Mm, mm, mm. Om ni ska hoppa, hoppa, hoppa in i lampan nu då så får jag gå härifrån. Vad? mot människor och ljus. Välkommen till Dr. Snuggles. Det är jag som är Dr. Snuggles och ikväll i Dr. Snuggles. Vi pratar om kannibalism inom äktenskapet. Mm. Dr. Snuggles, Först vill jag ännu klargöra en sak om min titelmelodi. Det har kommit så många mejl sen förra programmet Och det sägs alltså i introt att jag är vän med både människor och djur Självklart inte att jag tänder på både människor och djur Och för att en gång alla bevisa det här kan du Adam spela upp tätä melodin en gång till Dr. Snuggers är med både människor och djur Ja och därmed torde detta vara uppklarat så sluta skicka mejl Ja nu går vi in på själva programmet Och med oss i diskussionssoffan har vi tre gäster. Clarissa, tvåbandsfar och kvinnopräst från Corpo. Leonard, sociologist och finsmakare från Replot. Och Hulun Kunkullo, lågstadielärare ursprungligen från Nya Gunea, som har varit gift tre gånger och ätit upp sina två första fruar. Ja, det har talats mycket den senaste tiden om kanibalism inom äktenskapets ramar Och det blir allt vanligare Clarissa, är det här en oroande samhällsutveckling? I äktenskap av tvåbarnsfar och kvinnopräst anser jag att kannibalism är något som inte har något att göra med äktenskap och särlek Leonard, du är finsmakare och säger att du har övervägt att ta upp din hustru. Ja, oh, men jag kom på andra tankar. Kanibalism oh, är väl upp till var och en, va? Oh, men inom äktenskapet så passar det nog inte. Hullun du har ätit upp dina två första fruar- och säger nu att du har beställt en stor grill för att tillreda din nuvarande fru. Förstår du den kritik som riktas mot det du håller på med? Nej, vad som sker inom äktenskapet är väl ens en sak. Frågar jag dig om det är sexediv, kanske? <skratt> <skratt> ja, det ser ut som om Clarissa vill säga någonting här. I äkenskap av tvåpansfar och kvinnopress. vill jag fråga vad dina fruar tycker om det här. Hullungungulo? Ja, det sägs ju att kvinnor ska hålla sig vid spisen! Det är väl inte ett så stort steg Att hon då ska befinna sig I notispisen eh, Leonard Vad säger du om det här Åh, oh, cannibalism har ju starka traditioner va Det heter ju en populär sång Ska vi äta varandra Så det ska vara Vi ska gå hand i hand Du och jag Ja, oh, ni vet hur den går va Det är ingen vits att försöka stoppa det här Var och in med sitt, säger jag Ja, delade åsikter här i Dr. Douglas. Vi ska fortsätta diskussionen och bland annat träffa Hulunkon Kolos nuvarande fru. Efter följande meddelanden. Dr. Dagus, Älskling, är du klar? Jag går och startar bilen. Men min kära älskade man, inte kan du gå klädd där. <håh>, vadå, hur menar du? Älskling, du har ju på dig hundra par byxor. Aj ah, ja, vet du. <håh>, det är säkert därför jag har så svårt att röra mig. Ja, sådär lät det jämt hemma hos oss när jag och min man skulle ut på stan Min man har inget sinne för mode Och det var alltid jag som fick in deras sin för våra vänner Eller själv mödosamt rätta hans misstag Älskling! Sådär! Nu kan vi fara! Men gulle vän det enda du har på dig är en skarvsladd och Danmarks flagga Du kan inte gå ut sådär <går> ah, ja! Nu är det här Fashion Closet, from Peppo Toy Din man behöver bara trycka på knappen och gå in i skrubben så köter maskinen resten Väl mellan olika inställningar som vardag, fest, jobbet och kinky fetish party. No, nu ska vi se här. Jag ska på Nobelfest. Då trycker jag på den knappen. Ha! <slöpp> Stiligt! Eller vad säger du, älskling? Pleppo <skratt> Fashion Closet! Nu också med nya inställningar för indianhövdingar och ledarbögar. Pleppo för slå! Välkommen tillbaka till Dr. Snuggles jo, eh, Vi håller på och talar om Kannibalism inom äktenskapet Hulun här Har ätit sina två första fruar Och planerar att äta också Sin nuvarande fru De övriga i diskussionshoffan ställer sig Lätt tveksamma och frågande Till det här Men nu har det hur som helst blivit dags att ta in Hulunkunkulus Kunkolos hustru Sara Dr. Snuggles, Sara din man vill äta upp dig. Vad tycker du om det här? Alltså, vad? Ja, du måste väl ha vetat att din man är en förespråkare för kanibalism inom äktenskap. Nej, alltså, det där hade jag ingen aning om. Alltså, jag, jag vill ju inte ätas, förstås. Äh, har han varit gift för? Äh, pullan. Varför har du inte berättat det? Ja, nu verkar Clarissa vilja säga någonting här. I äkenskap av tvåpansfar och kvinnopräst Undrar jag om ert äktenskap är riktigt sunt Ni verkar inte sänna varann bra Hullågon kullå? Nej, man ska väl inte lära känna maten allt för bra? <skratt> <skratt> ja, nu ska vi låta publiken ställa frågor Den unge mannen med rytiskjorta Ja, om hon inte vill knulla Då är det väl lika bra att äta öppna <skratt> Ja Ja, och ännu en fråga. Damen i rött. Alltså, Sara, Hanni, fattar inte att din kille kommer att käka dig? <gör> och så tjock som du är, lär han väl få hela frisboxen full? Sara, har du något att kommentera till det här? Sara? I, I, ja, nu håller hon på att grilla Sara på ett spett över öppen eld här. Och Clarissa ser ut att hon har något att säga. I ökenskap av tvåpansfar och kvinnopräst undrar jag om vi andra kommer få smaka sen det luktar jättekott. Ja, varför inte äst? Alla i publiken får smaka. Och medan nu Holungon och kryddar och Leonard dukar så tar vi Dr. Svagos sista tankeställare. Hungern efter kärlek kan ta sig olika uttryck. Men vad som är rätt för någon behöver inte vara rätt för alla. Och vem är vi att avgöra vad som är rätt för andra? Ja, det här är Dr. Snuggles och det är jag som är Dr. Snuggles. Och nu blir det Lappskojts. Dr. Snuggles, Dr. Snuggles, för Samtidigt. Jaha, junibacken! Åh oh, nu får ni vänta här i bilen en stund men jag går in på pressbyrån och köper fibban Okej okay, pappa Jag kan pilota dig Elisabeth, du kan inte köra bil. Det har inte du heller med att kan pilota dig? Kan jag väl visst det? Titta här! Ja, nu rullar vi i alla fall med till junibacken. Mariken, jag är rätt. Det går för snabbt! Du behöver väl inte bara Akta trädet! Come on. Come Vi sänder inifrån en gammal oljelampa. Vi har idag fått tre önskningar uppfyllda av en ande som vi hittar i den här lampan. Ja och som Ted skyder pengar, alltså han skyder faktiskt pengar. Jo. Och jag ville kunna flyga och nu har jag fucking kråkvingar istället för armar. Och som om inte här vore nog nu så visade det sig att det fanns en korkad bestämmelse att alla som får sina önskningar uppfyllda måste avlösa den nuvarande anden. Och själva bli andar i lampan. Ja, så vi sögs alltså in hit i lampan. Och den gamla anden stack väg Och här sitter vi nu. Och det är trångt och det är smutsigt. Och här finns en massa skitiga kläder och en hel hög med lampor. Alltså, det är tidigare med mustaschbredda raber som flyger på mattor och lägger se som öppnar dig. Och... Ja, men alltså, hur hamnar vi hit då? Och... Vad ska vi göra? Alltså jag vill inte bo resten av mitt liv i den här lampan. <skratt> Nå, det, alltså vi måste väl då vänta att att någon gnider lampan och sen måste vi då fylla tre önskningar och då borde vi ju släppa härifrån. Ja men vem skulle komma någonsin hit i studion bara så där mitt i allt och, och varför skulle någon i så fall börja gnida lampan och varför? <skratt> Hallå det Filip, är det någon här? Jag skulle bara hälsa på så här på min födelsedag. Är det någon här? Är ni alla till köst? Vad många knappar! Vad gör han här? Ah, det är den där psykopat Albinon som förföljer oss hela tiden. Ah, Tänk om vi måste uppfylla hans önskningar alltså, han önskar säkert jätteobehagliga saker. Tar det långt nu, det långt ingen chans att han ser den här lampan eller förstår sig på för att gnida den. Oj vilken fin lampa! En sån hade min moffi innan han får tillbaks in i mitt huvud. Månen den här går att smeka. Hej lampa, ska jag smeka dig? Åh, oh, shit. Åh, oh, det här är ganska kjönt. Oh, det borde vara det här är uh, uh, uh. Oj, det är ju ni mina bestisar tänkte. jag Jag samlar på knän och vassa knivar. Oj, en ande, tre önskningar på min födelsedag och allt. Mm. Er vill jag. Uh. Väl vår lag? <laughs> ja. Jag vet! Och jag vill önska mycket. Jag vill att ni smörjer in mig med jordnötssmör och pommak. Och det ska vara varje dag och över hela kroppen. Och jag har så knotrig och narig hy. Speciellt när det växer hår. Hur den blir så knaprig vill ni smaka? Mm, så om ni befaller. Malakat, malakat. Kläppskuppa. Oj, vad skön! Och sen ska vi lägga om kärrelsel Ja ens ska vi tii uori polhavet Usos vi är järna sient i komponistralla Pryta morgens kattes vi på hittar